Bogom da koji ovim svojim poslovnicom napomenu blagosovi i da smo dužni da slušamo svoje starješine i da im se poslušujemo da bi njihove duše i njihova služba pastirska bila u radosti, a ne u uzdisanju, jer nam ovo drugo ne bi bilo od koristi. Jedan od pastira naše crkve, koga je arhipastir poslao me svijetu, U ove naše dane, možemo slobodno reći, jedan od najvećih otaca novog doba jeste i sveti otac Teofan, govorov, višinski zatvornik koga danas crkva slavi istina. Jednim malim dijelom, obzirom da je dobar dio naroda izvan crkve, a u crkvi većina spava ali bilo kako bilo duh sveti danas pjeva i svi oni koji duhom svetim dišu a u crkvi se dugačije i ne može i ne smije sva veđo nas velikoga oca možemo slobodno reći a i dužni smo reći ravnog počasti sa velikim ocima naše crkve. To će, ako ne ovi naši dani, ali sigurno oni koji doveze pokazati i one generacije koje će naslijediti obavezu da uče i da proslavljaju učitelje. I je obavezu koju je ispoštovao da javlja svetu trojicu. Teofanija, bogojavljenje, ime koje je primio na monaškom postrigu, već u sebi na mističan način projavljivalo onaj blagoslov koji će on nositi revnosno i svjedočiti i svojim imenom i svojim životom a i svojom to jest propovjeđu, propovjeđu koju je primio na poslušanje u crkvi, da slavi ispovijeda Svetu Trojicu u duhu apostolskom. Zato i ove riječi, gospodnje, da kone ne na vrata u to rovči, nego prelazi na drugom mjestu, on je lopovi razbojnik, A koji uvezi na vrata pastirije ovcama, odnose se i na svetog Teofana. Onaj koji uvezi na vrata po tumačanju svetih otaca jeste onaj koga je crkva hirotonisala. U tajni rukopovaganja, u primanju episkopskog čine. I sveti otac Steofan a i svi naši sveti oci, sveti pastiri, ušli su na vrata zakonitom hirotonijom i onda njihova riječ, kad uđu u stado, izaziva mir, izaziva povjerenje i poslušnost. Onu poslušnost koju stado beslovesno ima prema pastiru, tako i ovdje slovesno stadu, kad čuje zakonitog arhijereja, koji je ušao na vrata, zakonite hirotonije u crkvi Hristovoj, čuju i sa povjerenjemu, daju i dušu i tijelu. Ako čujemo glas pastira, Hristovog pastira, ako čujemo glas naših episkopa, a u njihovom glasu čujemo glas Boži, glas crkve, glas otaca, onda ćemo se dušom umiriti, ohrabriti i dobiti mogućnost koju je izvan Ovog ambijenta ne moguće imati, a to je čulo, očišćeno, koje može da prepozna i glas lopova i razbojnika. Lopova i razbojnika ne može da prepozna duša koja nije prepoznao pastira, demona, djavola i satana. Ne može da prepozna duša koja nije upoznala Hrista. Zato danas u naše vrijeme satana tako likuje, jer ga vrlo mali broj ljudi prepoznaje. A ogromna vecina više i ne u njega. Čujemo, nažalost, da i mnogi hrišćani ne vjeruju više u postojanje satane pa i neki, da ka kažemo, od pravoslavnih učenje crkve izvrću i tumače na pogrešan način, time nanoseći veliku štetu dušama onih kojih slušaju i možda nekotično postaju u duhovnom smislu olopovi i razbojnici. A Sveti oci među njime i Sveti Teofan Zatvornik, koji je zakoniti pastir crkve i u čijem učenju prepoznajemo učenje apostola, učenje svetih otaca, predanje naše svetu osveštanog, čujemo glas Hristov i kroz prizmu njegovog učenja jasno možemo Vrlo jasno da prepoznamo lopove i razbojnike. I sva ona učenja lopovska i razbojnička koja nam se danas često nude u raznim formama. Zato je njegovo prisustvo u ovom vijeku, u ovom vremenu od ogromnog značaja. Susret sa svetim Teofanom u XX. vijeku, a to još više da bude u 21. vijeku, je susret, možemo slobodno reći, sa istinitom crkvom, sa njim i sa njegovim sabratom, sa podvižnikom po čin i po obavezi, svetim Ignjatijem Brjančaninovim, Sveta pravoslavna crkva poziva čitavu vaseljenu da čuju njihov glas jer je glas pastira, a ne Olopova i razbojnika. Međutim, tamo gdje je Olopovsko raspoloženje i razbojnička i najamnička narav, njih dvojica nisu poželjni. Ogopovi su se uvijek bojeli pastira. Razbojnici su se uvijek bojali pastira. Najavnici su se uvijek bojali pastira. Tako i danas. U duhovnom smislu i lopovi, lažni učitelji, razbojnici, oni koji pljačkaju duša da bi svoju sujetu nasitili ili stomake, koljači koji kolju duša Boje se prisutstva pastira, jer lakše je klati stado, lakše je pljačkati, lakše je jesti piti i uživati sa razbojnicima i bludnicama kad pastir nije prisutan. Zato se te snage antipredanske, anticrkvene, antiapostolske antihrišćanske trude da istisnu imena velikih otaca ovoga doba, iako ponekad po lukavstvu demonskom pozivaju se na imena velikih drevnih otaca. Ali, kako je Sveti Simeon, novi bogoslov, koji još u svoje vrijeme imao problem sa važnim nosiocima otrovne duhovnosti, kako podsjeća da ako mi u našem vremenu ne prepoznamo nosiocje duha svetoga, jer mora i biti, jer u suprotnom značilo bi da je crkva umrla, da se oslušila, da je duh sveti napustio, što je nemoguće. Dakle, ako je Duh Sveti živ, ako crkva živi Duhom Sveti, mora da bude i duhonosnih ljudi, mora da bude otaca. Ako je Duh Sveti učitelj u crkvi, on mora naći nekoga da ga ispuni istinom da bi mogao da je propovijede. Ako je Sveta Trojica u crkvi, onda mora biti propovjednika Svete Trojice, jer propovijed crkve, ona je propovijed apostolstva. A šta su apostoli propovijedali? Ako ne o carstvu oca i Sine i Svetoga Duha. Tako i Sveti Teofan, zatvornik, učitelj crkve, slobono ga možemo tako nazvati, i to jednim od velikih učitelja crkve, propovijedio je tu istinu duhom svetim. I zato je nemoguće Istinski poštovati i apostole i drevne oce, nemoguće poštovati na pravi način i velike jerarhije, i Jovana, i Vasilija, i Grigorija Niskog, koga danas slavimo, i Maksima, i ispovjednika, i Kirila, i Atanasija, I Nikolaja, i Spiridona, i Jovana Damaskina, i Grigorija Palamu. Nemoguće je poštovati i drevne podvižnike Makarija, Antonija, Jeftimija, Teodosija, Savu. Nemoguće je poštovati oce vaseljenskih sabora, ako ne poštujemo potomke njihovog učenja. U našem vremenu. A ko je potomak svetih apostova i svetih otaca, ako ne, sveti Teofan zatvornik Višinski. Zato ovim praznikom i u svjetlosti raznika bogojavljenja crkva nas poziva tiho, nenametljivo bez onog svjetskog prenaglašenog marketinga one euforične najave koje smo danas e, sve više skloni da ispucavamo neka neprovjerena imena po kojih se diže na svjetski način velika pompa velika reklama velika buka nikad nije bio metod crkve ono je uvijek svoje pastire tiho, tiho svome stadu svala kao i gospod Isus Hristos kad je prišao kriho, među vama stoji koga vi ne znate kaže sveti Jovan krstitelj, tako i nama crkva kaže među vama je onaj koga vi ne znate tako uvijek bilo je sa svetiteljima tu su se nama mih ne prepoznajemo. Ali evo crkva, tiho, onako kako ona zna i kako voli, a opet s druge strane, vrlo jasno, kojima oči da gleda, uši da čuje, um da pojmi, srce da osjeti, evo ističe svoje čedo i svoga učitelja, svoga pastira, novog pastira, koji nam evo vječnost nosi i istinu propovijeda. Pa mi da se potrudimo, pošto naš srpski narod ima veliki blagoslov, da na našem jeziku postoje dijela, ne sva, ali dobar dio je već preveden, da obrati pažnju na ime Svetog Teofana Zatvornika, da obrati pažnju na knjige, To je naučenje, jer njegove knjige, to je učenje, to je izraz crkve za razliku od mnogih koji danas pišu, razmišljajući, tumačeći, dopunjujući, mijenjajući učenje crkve, dozvoljavajući sebi da ga tumače izvan konteksta i nasuprot duhu crkve i umu otaca, knjige Svetog Teofana Zatvornika su prosijane, na situ crkve i zapečaćenje njegovim asketskim životom i mističnim opitom i sozrcanjima. Pa, kako Apusopavu reče da ga kao pastira i starješinu, jer on jeste starješina crkve, iako nije živ, ali njegovo učenje danas autoritet autoritetu crkve. Kako nije živ ako mu je učenje prisutno? Kao što i gospod naš Isus Hristos nije ovdje sa nama vidljivo, ali ako mu je riječ tu, onda i on tu, jer je u riječi sadržan duh i sile. Zato ljudi ne mogu da izdrže riječ Božiju, pogotovo djevo imani. Kad čuju riječ Božiju, neprijatno je, teško je kako i učenje Svetog Teofana jeste njegovo prisustvo. I on jeste na crkva i mi treba da mu budemo poslušni, kako nas poziva Sveti Apostol Pavle, da bi se njegova duša radovala. Jer svi učitelji, svi pasili se raduju kad ih stado sluša. I ta njihova radost jeste zapravo radost u Duhu Svetome, jer se Duh Sveti u njima radi, Oni nisu imali svoje živote, pa da sad mi njih nešto radujemo po nekoj njihovoj sujeti. Eto, oni sad nešto napisaše, nešto uče, pa ih mi sad slušamo kao što rade ljudi oga svijetu. Nego njihov život je Hristos. Oni nisu imali drugog života. I Teofan slobodno može i govori za sebe. Ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. To je potpuno jasno iz njegovih dijela. Radujući njega, bivajući poslušni njegovom, to je slučenju crkve, mi radujemo gospode našim, mi radujemo svetu trojicu. I upravo u toj radosti sastoji se i naša radost, naše spasenje, ovdje u vremenu započeto, kroz učenje i poslušanje ocima i crkvi, a onda kasnije, Poslije smrti produženo u beskonačnoj i blaženoj vječnosti. Koje, daj Bože, da se i mi udostojimo velikim i silnim molitvama naših otaca i Grigorija Niskog, drevnoga Otce Crkve, a i njegovog naslednika, nama savremenog, a Otcima Ravnog, teofana višinskog zatvornika amin bože daj amin.